Pressen ökar på public service. Och då handlar det alltså om jämliga franciärer som helt enkelt kan köpa sig en plats i SBTs så kallat oberoende och fria utbud. Fast det är från de slutna rummen i Bryssel som den största utmaningen kommer. Vi dyker ner i den växande medieindustrin kring Kungahuset. Och så har vi hälsat alltså på oss Dagens Nyheters kulturredaktion som är under beskjutning. Men vi är som sagt ingen myndighet så jag behöver inte sitta och redovisa vad man har för positivt och negativt på det där sättet. Nej, det är ingen myndighet. Men frågan är, tycker du att det är kul att göra en sån kultursida? Välkommen till medierna. Jag heter Peter Ljunggren och det är lördag den 16 februari. Vi ska idag bland annat titta närmare på en strid som rasar kring dagens nyheters kultursidor. Där kritiken framförallt har förts fram i bloggvärlden och handlar om att kultursidorna är förslutna. Att de ensidigt driver en linje, ofta från ett vänsterperspektiv. Och inte tillräckligt släpper in meningsmotståndare, enligt kritikerna. Det handlar till exempel om debatten om tidskriften Mana- och nu senast i samband med en artikel där den liberale författaren och debattören Johan Norberg kopplades ihop med islamofobi, helt felaktigt och med försåtlig citatteknik, hävdar han. Nu fick Johan Norberg visligen in en replik, men han fick inte sista ordet. Diskussionen fortsätter, framförallt i bloggosfären, och frågan är egentligen större än vilken linje Dens kultursido driver och i vilken mån man släpper in andra röster. Det verkar också handla om kultursidorna som en traditionell arena för debatt och bloggvärlden som en utmaning mot den arenan. Vår reporter Pablo Lissama Farias bestämde sig för att för första gången ordna ett möte mellan symbolen för den här kritiken, Johan Norberg och chefen för Dens kultursidor, Maria Schotenius. Ja, jag hoppas väl att eh, Schotenius får tillfälle att tänka över vad som gör en kultursida spännande och konstruktiv på något sätt. Det här med Johan Norberg, så att ja. det är ju... Det är ju en person, så fort han blir nämnd i tidningen så bloggar han och så ringer alla hans kompisar och så mejlas det och så pågår det. Jag ska snart föra ihop dem. Se vad ett sådant möte kan ge. Det är egentligen ingen ny strid. Från höger har Dens kultursidor länge anklagats för att vara ensidigt vänster, för att vara politiskt korrekta och för att hålla andra åsikter ute. Till exempel Johan Norbergs. Det var helt unikt att få så mycket respons och Folk som hör av sig och är arga efter att man har hoppat på med just mig. Och det beror ju inte på att det bara är mig man hoppar på- utan det beror på att jag har råkat få den plattformen medialt i övrigt- och med hjälp av min blogg så att jag faktiskt kan göra något åt det. Det är många andra som inte har den plattformen- och som man därför kan trycka till hur mycket man vill utan att det blir en grej av det. Nu har det hettat till ordentligt efter att en skribent Andreas Malm- i en text kopplat ihop en bok med islamofobiska tendenser- med just den internationellt kände debattören Johan Norberg- som bestämt hävdar att detta är lögn- och mycket försåtlig citatteknik och guilt by association. Han har reagerat hårt, han talar om smutskastning- och att han inte får tillräckligt med upprättelse- och reaktioner har också kommit från många andra håll- framförallt bland bloggar i den så kallade bloggosfären. På communityn Facebook har det till och med bildats en grupp- Lägg ner DN-kultur Jag träffar Jonathan Lehman bloggare och aktiv inom Svenska kommittén mot antisemitism på ett fik vid Fridhemsplan i Stockholm Var hit Han hör till kritikerna av Dens kultursidor och ser ett mönster senast i debatten om tidskriften mana om antisemitism eller inte och om statligt stöd eller inte man vill styra innehållet, man vill styra citaten, man eh, vill kapa en redan kort text. Den enda som eventuellt har fått skriva som, som eventuellt skulle få skriva som var kritisk till mana, den vill man kapa så att den blir kortare än alla de här andra texterna som har så att säga har försvarat mana. Och man kan inte ge ett besked på när den ska publiceras. Eh, och om den publiceras överhuvudtaget. Men det intressanta är hur slarvig man har varit med citat- i de här och citat och faktafel i de artiklar som har tagit in som har försvarat mana. Jonathan Lehman representerar de kritiska- ofta med liberala värderingar och ofta aktiva bloggare. Det finns ett mönster, anser de, och fallet med Johan Norberg- hur han i en artikel på kultursidorna kopplats ihop med islamofobi- det har i denna miljö väckt heta känslor. Du, nu står vi här i Dens reception. Mm. Hur känns det? Jo, det är ju jättekul att få en sån här chans att diskutera. Mm. Känner du dig välkommen? <laughs> det får vi se. En så länge är det lite för tidigt att bedöma, tror jag. Ska vi upp till relation? Gärna, nej. Jag ska nu, för första gången, sammanföra symbolen för denna kritik av Dens kultursidor- med chefen för DN Kultur, Maria Schötenius. Hej, Pablo från Tredje stadsmakten. Hej, Johan Norberg. Vi sätter Vi oss i Maria Schötenius arbetsrum på Kulturredaktionen. Ett litet och välordnat rum. Johan Norberg går genast till attack. Min kritik består egentligen av två delar. Den ena handlar om att det finns ett påtagligt bristande intresse för idédebatt och kulturdebatt från DNs kulturredaktion. Om man i någon mening är meningsmotståndare så man bjuds aldrig in att skriva, att diskutera att debattera på sidan den andra kritiken. Nämligen att det finns ingen brist på utrymme eller brister på tillfällen för kultursidan att, att apostrofera mig och andra meningsmotståndare. Men med, på andra, med andra medel, nämligen honfulla tillmälen ofta ganska så falska kommentarer om vad det är man egentligen står för. Som i andra ord jag tycker att DNs kultursida i det sämsta stunder håller på att utvecklas till någonting liknande ett supporterblad för, för en fotbollsklubb. Alltså att man håller på sina egna man vet vad som är sant, man är inte intresserad av vad den andra sidan egentligen ägnar sig åt. Ja, jag tycker det är ganska horribla påstånden. Jag känner faktiskt absolut inte igen någonting av det här. Det är ju så här också med när Johan Norberg har skrivit någonting så får hela redaktionen olika mejl. Så får styrelsen för Dagens Nyheter hela familjen Bonje. Det kommer olika eh, små förvirrade frågor. Där, vad är det som pågår? För att det är, någon, det är alltså en, ett sätt att bedriva opinionsbildning via bloggar och mejlbombning. Och spam, att man spammar eh, som är ganska... Eh, Nytt och ganska otrevligt tycker jag. Men jag tycker det är viktigt med den alternativa offentligheten. Därför att du sitter på en sån maktfaktor. Du sitter på Sveriges största morgontidning. Om du säger att ni har så begränsat utrymme. Hur kommer det sig att ni just har plats för mobbningen? Men inte plats att diskutera den typen av idéer som ni tydligen bedriver kampanj mot? Ja, hela idén om att en kultursida... Eh, bottnar i att jag personligen står bakom precis varenda åsikt som trycks på den här sidan är ju också väldigt besynnerlig. Och det, det kommer också i dina, alla dina bloggkompisar som tycker att jag ska bekräfta eller, eh, eller beklaga. Jag ska beklaga olika... Eh, saker som skrivs och sen är det fullständigt rakt ut i luften du säger detta att eh, vi har inte, till, in, inte tagit in repliker på människor som har beskyllts för det du, du, du, du, det är liksom bara lösa påståenden det är inte sant jag är väldigt angelägen om att vi ska ta in repliker okej okay, men låt mig säga så här då eh, den pågående manandebatten där ju DN Kultur har skrivit en hel del vi kollade upp det eh, jag bara säga så här. nej inte riktigt Perioden mellan den 16 januari till den 4 februari så skrev ni 12 artiklar i, i, som vi fick tag på i DN Kultur. Där var det så att det var en som var kritisk och sju eller fler positiva till, mana till skriften. Den, den allra kritiska artikeln var skriven av en extern debattör och inte av redaktionen. Vad tycker du om det? Redaktionen, det är väl, vad, har, de, har redaktionen skrivit de andra artiklarna? Alltså det är ju också ja. detta, vad, vad ni föreställer er att DN-kultur eh, skriver olika saker. Det är ju inte på det sättet att vi sitter och skriver, utan vi, vi de flesta som skriver på texter hos oss förutom på Nyhetsplats är ju eh, kritiker eller opinionsbildare som, som arbetar på frilansbasis. När det gäller mana-debatten så väntade vi väldigt... Intensivt på en, på en text som skulle komma eh, och som aldrig, som tyvärr inte kom. Så jag tycker också att den här den diskussionen, det är alldeles riktigt det vi skulle haft innan en text det där, där man av en anledning eh, missade eh, deadline. Så att det där tycker jag själv är, blev lite snett helt enkelt. Kritik kommer vi säkert alltid att få. Men vi är som sagt ingen myndighet, så jag behöver inte sitta och redovisa vad man har för positivt och negativt på det där sättet. Nej, det är ingen myndighet och det är ingen som hade tänkt anmäla dig till justitieombudsmannen för detta. Men frågan är, tycker du att det är kul att göra en sån kultursida? Det... Ja, men Johan, det är precis som Maria säger. Den här tidningen bedriver inte public service. Mm. Varför, ska de, varför, varför tycker du att de ska redovisa hela tiden för dig för vad, vad de skriver och vad de inte skriver? Därför att public service är mer spännande än ett supportermagasin för en fotbollsklubb. Fast DN bedriver inte public service. Nej, exakt. Men, men problemet är, vad är det som är intressant? Alltså, Public service journalistik är intressant- därför att man får in båda sidor i en diskussion. Men Johan, är det inte bara du och dina likasinnade- i det här fallet då som egentligen kommer med den här kritiken? Kan det inte vara så att, det, att DN har all rätt- att tycka annorlunda än vad ni gör? Ja, DN och kultur har all rätt i världen att tycka helt andra saker än vad jag tycker fullkomligt självklart. Men eh, frågan är, ska de därmed också få ägna sig åt att definiera vad, vad jag tycker hela tiden? Uppfattar du alltså Johan Norbergs kritik personligt från honom eller som en allmän kritik som gäller? Personligt från honom. Tonen mellan Maria Schötenius och Johan Norberg blir bara hårdare. De kommer inte varandra närmare. Johan vill ha reda på var skribenten Andreas Malm sitter och undrar varför den Kultur aldrig recenserat någon av hans böcker. Det liknar ett gräl och jag försöker få ett slut på det. Johan, ska vi gå? Vi reser oss upp och går och diskussionen tar inte slut förrän vi når utgången. Maria, tack så mycket. Tack för tiden. hej Jag sammanförde dem på kulturredaktionen. Kanske kan mötet ha fört något gott med sig. Har det väckt några tankar? Eller har skyttegravarna bara grävts ännu djupare? Jag ringer om båda en sista gång. Jag uppfattar väl eh, Johan Norberg som eh, nästan rättshavist. Det, det kändes väldigt kontigt och obehagligt. Och, eh, för eftersom jag inte alls tycker, det, eller jag uppfattar att någon annan heller tycker att det ligger någonting i vad han, han anklagade oss för- så kändes det besynnerligt. Ja, jag tyckte väl att Maria inte var så där jättevillig- att eh, se att det fanns ett problem överhuvudtaget. Utan Det blev mer eh, påståenden från min sida- som bemöttes med ett eh, närmast överrumplat- eh, icke-svar från, från Maria sida. Sa här den liberala författaren och debattören- Johan Norberg- som fick avsluta Pablo Lissama-Farias reportage. Och vi får se när och i vilken form- som Johan Norberg dyker upp på kultursidorna nästa gång. Nu har det blivit dags för veckans medienyheter. De två tidningsjättarna i Östergötland, norrköpings och Östergötas korrespondenten, slår samman bolagen det föreslår bolagens ledningar. Tidningarna ska fortsätta utkomma var för sig men samordnar vissa funktioner. En lång rad danska tidningar har återpublicerat Mohammed-karikatyrerna där profeten avbildas med en bomb i sin turban. Detta efter avslöjandet av en mordkomplott mot tecknaren Kurt Västegård. Det hela görs till försvar för yttrandefriheten. Men i Sverige så är det än så länge bara Sydsvenskan som har valt att publicera. Och så läser vi i tidningen Dagens Media att bröderna Alex och Kalle Schurman bloggar igen på lilla Värmlands Folkblads webb. Förutsägbart resultat. webbplatsen kraschar av överbelastning. Television ska få nya sändningstillstånd om drygt ett år. Det är mycket som händer kring public service nu. En utredning pågår om Public Service framtid. Utspel görs, kritiska rapporter publiceras och attackerna kommer allt tätare. Nu senast en rapport från tankesmedjan Timbro som bland annat tar upp sponsringen i den reklamfria tvn och ifrågasätter Public Service. Kanske har debatten aldrig varit så het om framtidens radio och tv. Liberala tankesmedjan Timbro, onsdag morgon. Trötta mediemänniskor dricker morgonkaffe. God morgon har och välkomna till den här frukosten. Timro lanserar en skrift om Sveriges television. Ett angrepp på public service skulle nog många säga. De som inte gillar public service slipar sina knivar just nu. Det är ett politiskt känsligt läge med oenighet inom alliansregeringen och mycket fokus på kristdemokraten Rosmarie Frebrands utredning om just det här som kommer i maj. Läge för angrepp I den här fritelevisionkampanjen så används ju folkets avgifter till att kritisera andra kanaler, ofta väldigt starkt. Och det tyckte jag var intressant. Vad har man egentligen för förhållande till de kommersiella kanalerna? och vilket förhållande är kanske mer lämpligt att ha. Titeln på Timbros skrift är Ömtålig planta- ett uttryckssveriges televisionschef Eva Hamilton använt om sitt företag. Journalisten Lisa Bjurvald, som skrivit Timbros rapport- tycker inte liknelsen håller alls. Jag anser att SVT projicerar en självbild- som inte alltid stämmer överens med verkligheten- det visar jag på genom att till exempel kontrastera uttalanden som att public service eller SVT är en ömtålig planta mot att man får nästan 4 miljarder kronor om året att röra sig med. Så det är nog mer en, kanske en liten pik som man kan läsa mellan raderna om man läser hela rapporten. I rapporten samlar Lisa Bjurvalden en rad kritiska invändningar mot företagets självbilden, blandad kompott med många redan kända exempel och aningen insinuanta slutsatser. De svenska public servicebolagen sitter inte tysta och tar emot kritiken. Åtminstone när SVT går till motangrepp. Sveriges Television har retat många med reklamkampanjen om fri-Television, som har spetsen riktad bland mycket annat mot konkurrenter som sänder barnreklam och mot andra stora medieföretag. I många år nu har public service medierna haft en ohotad ställning, lika självklar som att det kommer vatten när man vrider på kranen. Men nu kommer utmaningar från alla håll. Regeringen halverade tillståndsperioden. Kulturministern ville åtminstone tidigare innan de blev minister att SVT skulle överge sin breda satsning på program för alla och istället bara göra sånt de kommersiella inte gör. Anslagen växer inte i takt med kostnadsökningarna och så det kanske hårdaste slaget, publiken krymper. SVT har inte längre landets största tv-kanal. Företagen försöker försvara sig i veckan genom att arrangerade den årliga public service-dagen med mediefolk och politiker- där man presenterade undersökningar och en ny webbplats som driver bolagens ståndpunkter i de här framtidsdebatterna. Men det övertygar inte kritikerna. Just nu har många av dem skjutit in sig på frågan om otillåten sponsring. Men värre än den här öppna sponsringen, det är ju den dolda sponsringen. Den som sker i det fördolda. Och då handlar det alltså om hemliga finansiärer, till exempel privata organisationer, regionförbund och liknande som helt enkelt kan köpa sig en plats i SVTs så kallat oberoende och fria utbud. Den moderata riksdagsmannen Mats Johansson har visat att SVT 27 gånger de senaste tio åren fälts för otillåten sponsring av granskningsnämnden. Frågan granskas just nu även av riksrevisionen. Kulturministern svarar i riksdagen att hon litar på att SVT följer reglerna. Kent Wenström, chef för programsekretariatet på SVT, fyller i. Sveriges Television har inte fällts för otillåten sponsring på två år. Går man i perioden innan dessa två år så hamnar man kanske i en tid där det var lite otydligare var gränserna låg. Och att de gränserna till viss del behövde testas. Men idag är det en väldigt klar och tydlig policy som gäller på SVT. Men Timbro tänker fortsätta granska public service lagen. Det är rätt tid för det nu, konstaterar Erik Kiga på Tankesmedjan. Tidigare har det varit så att public service har varit ett helt grundläggande begrepp i svensk mediepolitik. Och många har har haft åsikter om det och tankar om det- men det är ganska få som faktiskt har haft ett klart begrepp- om vad det, vad det går ut på, vad det egentligen innebär- och vad, vad det ska innebära. Eh, och det har inte funnits någon speciell djup debatt om det här. Så att, eh, den debatten som ändå har uppstått nu- vill vi jättegärna såklart eh, hålla liv i. Sist här är Erik Skiga på Timbro. Och det var Lars Truedsson som rapporterade från den här presskonferensen. Men medan debatten rasar här i Sverige och alla spänt väntar på regeringens linje i en rad avgörande frågor så har en process sats igång i det tysta. Och som så ofta på senare år är det i EUs byråkrati som mediepolitik skapas. EU-kommissionen har nämligen planer på att sätta gränser för vad de olika public servicebolagen får göra och inte– Framförallt på nätet, vilket är känsligt eftersom det är en vanlig uppfattning att det framförallt är just på internet som framtidens tv och radio kommer att finnas. Sverige har ingen mediepolitik, det har många sagt de senaste åren. Inga beslut fattas här hemma, men desto fler avgörs av EU i Bryssel. Det gäller pressstödet, det gäller barnreklam i tv, det gäller tv-distributionen och boxers monopol. Det gäller troligen månsprocenten på tv-avgiften. Och nu väcker EU-kommissionen dessutom den stora frågan om vad public service får göra och inte göra. Framförallt i nya medier, på nätet och i mobiler. Staffan Sonning sköter kontakterna med politiker och EU-kommission för Sveriges radios räkning webben har blivit den nya guldgruvan. Det är, annonsmarknaden har nu flyttat över i hög utsäkning till webben. Webbanonseringen har gått om TV-annonseringen för första gången i historien och därmed så flyttas ska vi säga eh, kamparenan över till det, det nya, till de nya medieformerna därför att det är ju nu som, man, som den kommersiella sidan, om man lyckas begränsa public service-möjlighet att verka på webben, kan dra, ska lägga ett beslag på en större del av publiken och därmed kan ta mer betalt för sina annonser. Att begränsas just där det nya finns, det svider. Det, Det är en absolut överlevnadsfråga för Sveriges Radio. Det är en absolut överlevnadsfråga för public service. Det är en absolut överlevnadsfråga för public service demokratiska roll. Att vi har fortsatt möjlighet att verka på de ställen där publiken faktiskt finns. Därför måste vi få fortsätta att, att arbeta på alla de existerande plattformarna och alla tänkbara tillkommande plattformar. EU-kommissionen vill anta en uppdaterad tolkning av reglerna om public service och har skickat ut en rad frågor om det här. Många tidningsföretag, kommersiella tv-bolag och internetoperatörer trycker på i Bryssel för att reglerna ska reglera public service tuffare. En av dem som driver detta är Ross Begum, chef för de kommersiella europeiska tv-bolagens förbund. Jag har tidigare mött honom på hans kontor i Bryssel. Nu ringer jag upp för en intervju. I think the one thing that the communication needs is to be updated. It dates from 2001 and the media sector has clearly changed a lot since then. Ross Begem konstaterar att public servicebolagen ofta är så stora att de lätt kan kväva exempelvis mindre internetföretag om de hamnar på samma marknad. Därför vill han att EU ska slå fast att medlemsstaterna i förväg måste pröva alla nysatsningar på nätet från public servicebolagen så de ger publiken ett extra värde och inte snedvrider konkurrensen. Men det här oroar public servicebolagen. Det finns en mycket stark lobby som driver åt det här hållet, inte minst i Europa men också här i Sverige. Att, det ska, att man vad det jag om tidigare, att man ska kontrollera väldigt noga varje ny tjänst, innan, vad den får för effekter innan vi får införa den. Och det är det som kan leda till ett byråkratiskt system. Det brittiska systemet tar ju som exempel ibland med den här förhandsprövningen inför nya tjänster. Eh, vad... Vad skulle det kosta i möda och pengar om det blev något sånt för Sveriges Radio Sveriges Television? Det är det brittiska systemet som gör oss mörkrädda. De införde precis ett sånt här system där man ska kontrollera utifrån marknadspåverkan och kontrollera utifrån public service värde. När BBC skulle införa sin on-demand-tjänst via nätet, iPlayer tror jag den heter, så tog hela processen ett och ett halvt år. Och i den nya medieverkligheten att ha en betänketid på ett och ett halvt år är fullständigt förödande och ohyggligt kostnadskrävande. Vi tycker inte att svenska licensbetalares pengar ska gå till utökad byråkrati utan vi tycker att de ska gå till bättre program. Ross Begum tycker inte att argumenten om att det skulle bli en tung byråkratisk process håller. the, the, real issue here is that the, the amount of resources available to... Han konstaterar att när public servicebolagen agerar på nätet så är de i en helt ny miljö där de konkurrerar med små startupföretag som de lätt kan kväva. Då är det inte orimligt att deras planer dryftas under upp till ett år. Like ännu vet vi inte vem som vinner i dragkampen mellan public servicebolagen som vill bestämma själva vad de ska göra även på nätet och andra intressenter som vill bromsa deras initiativkraft Staffan Sonning på Sveriges Radio konstaterar att den här dragkampen inte är ny I någon mening konkurrerar vi naturligtvis med andra medier men det är ju meningen, vi ska göra ett alternativ till de andra medierna så att den här situationen egentligen inte är ny. Om man tittar på hur det såg ut de första decennierna så var Sveriges Radio förbjudet att sända nyheter. Därför att tidningsägarna inte ville det. Tidningsägarna var rädda för, effekten, för konkurrenseffekten av en rikstäckande radio som sänder nyheter. Och det är samma tidningsägare som bildar en bas i antipublic anti service-lobbyn idag. Sist här Staffan Sonning, numera lobbyist för Sveriges Radio. Och EU-kommissionen får i början av mars in svaren från medlemsländerna- om hur man vill att gränserna för public service ska se ut. Och kommissionens tolkning av de här svaren den ska vara klar redan i höst. Medierna svämmar just nu över av kungligheter. Behovet av skvaller verkar omättligt- Nyligen så startade tidningen Royal och på TV4 går serien Prinsar och prinsessor. Om någon månad så släpper Bonnier det nya magasinet Queen. Snasket säljer, men i en värld där allt går snabbare och snabbare och journalistiken kan ses som ytligare och ytligare så har Tove Leffler också hittat en annan trend. Roger Lundgren är chefredaktör för nya tidningen Queen. Vi har tre vackra kunga barn som alla är gifta mogen ålder. Det är klart att det finns ett intresse på dem. Det ligger ju i startgroparna. När ska Kronprinsessan Victoria förlova sig och när ska hon gifta sig? Det är en av anledningarna jag är övertygad om till att tidningen Queen lanseras nu. Det vore ju dumt att inte säga att det vore så. För det, är ju, det, det förstår man ju när man pratar med mediebyråer och så vidare. De ska liksom att... Det är klart att det är jätteviktigt att kunna liksom investera i en produkt som man vet. Alltså när Victoria och hennes syskon gifter sig kommer det bli en sån enorm royalistisk yra här. Svensk Damtidning lanserade sig som den kungliga veckotidningen redan 1997. Men nu är det en boom. Vi har tidningen Royal, prinsar och Prinsessor på TV4 och Kungabarnen i var och varannan fredagsbilaga. Det finns helt klart ett medialt intresse för Kungahuset. Till och med Sveriges Radio ser det stundande kungenbröllopet som en så viktig händelse att de kommer att sända det i så många som tre kanaler, kanske. För det är ju klart att spekulationerna kring förlovning och bröllop ligger bakom att Bonnier drar igång tidningen Queen just nu. Men det vi ska göra är att vi ska göra det här fördjupande. Vi gör intervjuer med kungligheter runt om i Europa har faktiskt flera stycken klara. Roger Lundgren är alltså chefredaktör för den nya tidningen Queen- som ska komma ut någon gång under det andra kvartalet i år. En framsida med Victoria på. Jag får titta på ett slags pressuppslag med exempel på hur tidningen skulle kunna se ut. För än finns det inget färdigt att kolla på. Det ska vara fördjupande reportage, förklarar Roger för mig. Nyheter, inte skvaller. Ja, och här är deras... Där har vi den brasilianska resan som Daniel Victoria gjorde. Ja. Karin Lennmor är chefredaktör på Svensk Damtidning, den kungliga veckotidningen. De sysslar inte heller med skvaller, säger hon. Och hon tror att folk längtar efter lite seriositet och glamour på riktigt i denna skandalfyllda värld. Och hon känner sig inte alls hotad av Queen. Av erfarenhet så vet man att lanseras det nya tidningar på marknaden spelar egentligen ingen roll hur mycket marknadsföring man, man satsar. Marknadsledaren tjänar i alla fall jättemycket på detta. Och vi är ju då vad man kallar på, på amerikanskt tidningsbruk The Monkey. Vi är ju marknadsledaren eh, vad gäller Kungliga Nyheter. Jag lovar att försöka göra mitt bästa för att se till att eh, morgondagens generationer kan få njuta lika mycket av den svenska naturen som jag själv. Jag tror att vi lever i en väldigt föränderlig värld. Börskurserna går upp och ner, valutakurserna går upp och ner. Allting händer väldigt, väldigt snabbt. Och då står kungahuset för någonting som är väldigt bestående och tryggt i vårt samhälle. Men Caroline Ringskog för Adanoli som är frilansskribent och tidigare redaktionschef på gratistidningen Rodeo- se någonting annat också. Jag tror att eh, kungligheter är en del av det stora kändisintresset just nu. Och att de är de klassiska eh, kändisarna. Så att de... Eh, bara det kändisar liksom funkar Kändispress och skriverier om kändisar har ökat markant de senaste åren. Det har blivit en industri som omsätter miljarder på ett globalt plan. De fem bäst säljande veckotidningarna i USA är alla kändistidningar- och i Sverige säljer se och hör, hänt extra och hänt i bild- ihop med svensk damtidning omkring en halv miljon ex i veckan. Det tror jag handlar om en slags djup otillfredsställelse i livet. Att man, vem man är och ens vardag och var man, hur man ser ut- och synkroniserar det inte med vad bilden av lycka är i västvärlden- och för att slippa sig själv så går man in i någon annans liv nästan. Så länge vi lever dessa tomma liv som Caroline menar att vårt samhälle leder till- där bilden av vad vi ska vara är så svår att uppnå att vi aldrig gör det- så kommer vår fascination för kändisar att bestå. Skvaller som förr hade så låg status att det bara lockade tanter- som man läste i smyg hos frisören- och aldrig skulle stolt se med- det är nu ryggraden i våra kvällstidningar. Den hypade engelska skvallermodetidningen Grazia- som har hyllats av den numera London-baserade- populärkulturjournalisten Andres Locko- har nyligen fått en svensk efterföljare- i aftonbladets belagan Sofis mode. Grazia vänder sig till en ung trendkänslig publik- och skvallrar om kändisarna- och om vad de har på sig. Skillnaden är väl att det ses som populärkultur och görs av eh, unga människor. Det är inte tant kidnappat som resten. Man kan vara 25 och tycka det är kul. Man behöver inte vara 57 och tycka det är intressant. Eller vad man ska säga. Den världsberömda kändisbloggaren Perez Hilton, som skriver om kändisar på ett på samma gång beundrande som häcklande sätt, har över två miljoner läsare om dagen. Och det är också den sortens journalistik kvällstidningarnas fredagsbolagor säljer på nu för tiden. Unga, vackra och rika, men med tragiska liv som vi liksom kan gotta oss åt. Vi har mer tillgång än någonsin till kändisar som gör bort sig. Jag tror att det är en bra öppning nu för Kungahuset att vara otrogna eller hoppa av någon utbildning eller något sånt för att det finns ju den här kändiskulturen, de, borde, ja, de skulle kunna surfa på den helt enkelt. Men Roger Lundgren tror alltså att det finns en marknadslucka att fylla. Att all denna snuska och sliskiga kändisjournalistik med Lindsay Lohan och Paris Hilton gör att vi vill se Kungafamiljen som något fint och ovantastligt. Något ouppnåeligt. Vi behöver inte visa paparazzibilder på Madeleine när hon rastar sin hund liksom på gärdet. För det, det ser man hela tiden. Vi vill lyfta fram prinsessan istället. Men ni vill liksom nästan så här bygga på den distans som finns mellan folket och kungen. Både och, alltså det är klart att det finns ju en distans och det ska det väl på något sätt göra också. För att de ska överleva tror jag att man tar bort, börjar se dem mer som kändisar snarare än. Slags um, förebildsfamilj och att man blir liksom man gör dem till plocka ner dem också när man gör dem till kändisar, kanske visar någon topplös bild och då spekulerar liksom, att, att man gör det snuskigare. Ni hörde Karolin Ringskog för Norli, frilansjournalist knuten till tidningen Rodeo. Och enligt de senaste ryktena som vi snappat upp så kommer bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling att ståda någon gång i sommar. Och förlovningen sker inom kort. Men det här kan ju vara rena spekulationerna. Nu är medierna i alla fall slut för den här gången. Och som vanligt så tar vi gärna emot tips på ämnen och synpunkter på programmet på vår e post snabela Vi är tillbaka igen nästa vecka. Vi hörs då.